Де над могильними плитами глухо шуміли верби й тополі, що густо розрослися тут. На дальній плиті, на півзакритій кущем шепшини, сиділа та, кого він шукав скоріше серцем і нервами, ніж думкою. Він несміливо і збентеженням підійшов до неї. По її обличчю він помітив, що дівчина щойно витерла сльози. Панна плакала, все так само несміливо запитав він. «А вже ж, пане, таке тяжке становище. Відповіла дівчина, не встаючи з плити. «У панни добре, жалісливе серце». Дівчина мовчала, немов прислухаючись до співу над покійником. «Панна Софія, перепрошую!» Загорив могила, ще не сміливіше, і в його голосі забриніли сльози. «Перепрошую! Але я ще раз дозволю собі повторити моє запитання. Панна не змінила свого рішення? Богом, благаю вас, скажіть, що мені робити?» «Я вже сказала вам». «Добувайте корону ваших батьків», – майже пошипки відповіла дівчина. «Але для кого, дорога панну?» «Для пана? А для панни?» Дівчина зажурено похитала головою. «Але без пани мені не потрібні корони всього світу!» Дівчина усміхнулася. «Пан те саме казав і пані Людвісі, княжні Острозькій!» Могила здригнувся і зблід. «Я не сподівався, що панна така жорстока!» Панна плакала над людським горем, і за це я покохав її. А з мого горя вона сміється. Панно Софіє. Дівчина підвелася. Світлі, ясні очі її блиснули сльозою. Простіть мене, мій добрий, дорогий пане, палко промовила вона. Я не хотіла вас образити. Люба моя, святиня душі моєї, скажіть же, вирішуйте долю всього мого життя. Дівчина зажурено похилила голову. Заверб Линус скорботний спів, що аж перевертав душу. «Помилуй, помилуй, раба твого, помилуй, панно, помилуй, раба твого!» Якось простогнав голос над самим вухом дівчини. «О, мій дорогий, мій любий пане!» — схвильовано заговорила вона. «Простіть мене, забудьте мене, забудьте, мій бідний, шукайте вашу корону, шукайте іншу голову дівчини, гідно носити цю корону, а я...» «Забудьте мене, пане, добрий мій, чесний, я повинна нарешті все сказати панові, я не належу собі, я...» «Як, панна Софія?» «Сосвятиме у покой», – долинає, проймаючи душу за упокійний спів. «Я належу Богові, пане, я присвятила себе йому. Не корона покриє мою голову, а чернечий клобук прикриє туго мою. «Панну, на Бога!» «Мій добрий, заспокойтесь». Я б любила вас, якби доля не розбила мого серця. Мені нема чим любити вас. Того, кому я раз віддала серце, немає на світі. В могилу з собою він забрав і моє серце. Його вбили під цецорою разом з Хмельницьким, батьком його, а дехто каже, що його в полон взято. Хмельницький? Зіновий Богдан Хмельницький. Могила закрив обличчя руками, немов бажаючи роздавити і його. І голову. Коли він одняв руку від обличчя, дівчини вже не було коло нього. Тільки верби шуміли над ним та над труною Сагайдачного плакав хор з усіх київських церков вічна, вічна, вічна пам'ять. А потім загриміли гармати, то козаки проводжали свого батька в далеку-далеку дорогу. Кінець озвученої книги. Запис проведено в Республіканському будинку звукозапису та друку Українського товариства «Сліпих». Читала Галина Довозвяга. Звукорежисер Тетяна Власюк. Київ, 1997 рік.